DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja etris on Iisraeli Minutid. Iisraeli muusiumi väljapanekute hulke jõudis esmakordselt umbes 2000 aastat vanal lubiakivist karp. Karbi suuruseks on umbes 30 x 30 cm. Lubjakivist selliselt uuristatud, et sisu on jaotatud üheksaks võrdseks osaks. Karpleiti Taaveti linnast peatänava Pilgrimage Road äärse varemetest. Seda tänavat kaevavad arheoloogid hetkel veel läbi sajandite peale ehitatud linnaosade välja. Et tänapäeva linnaelu mitte häirida, toimub välja kaevamine sinna selleks tehtud tunnelis. Täna viis Jeesus eluajal siilova tiigi ääres templimäele. Leitud karbi välimistel külgedel on näha põlemise jälgi. See võis juhtuda põlengust juudi üles ajal, mill roomlased hävitasid ka templi. Vaatamata kõigele on karp jäänud terveks. Sarnadid karpe on Jerusalemast varemgi leitud, kuid vaid tükkidena. Peatänav Pilgrimish Road oli palveränduritele oluliseks teeks templimäele. Mitmed neist, eriti need, kes tulid väljas poolt Jerusalemma, said seal ennast enne pühamusse minekud tolmuste heigist puhtaks pesta. Loomulikult oli see vajalik ka rituaalseks puhastamiseks. Siilua tiik on nimetatud piiblis Johannes evangeeliumis seoses Jeesus imeteoga, kus ta võidis pimeda silmi mudaga ja saatis selle tiigi äärde neid pesema. See peale taastus pimeda nägemine. Lubjakivist, mis sarnadab meie paekiviga ja mida Iisralis nimetatakse Jerusalema kiviks, tehti just Jeruusalemmas mitmeid erilisi anumeid. Lubjakivist anum täitis pärast kasutamist ja pesemist käsuõpetusest tuleneva puhtusnõude. Kui puidust ja savist anumat ei saanud nendest nõuetest tulenevalt teatud ots kasutada, siis kivianum kõlbas pärast pesemist kõigeks. Taaveti linnas toimuvad arheoloogilised väljakaevamised alates selle taas avastamisest aastal 1867. Selleks ajaks oli mälestus ja teave selle esialgse Jerusalema kohta kadunud. See leid pani suure osa vana Jerusalema geograafiast taaskaardile. Välja Väljakaevamised intensiivistusid taas pärast Siilo tiigi ja kuningas Taaveti Palee leidmist ligi 15 aastat tagasi. Täna tegelevad arheoloogid seal nii Pilgrimishroodi kui ka mitmete muude piirkondade sentimeeter haaval läbi otsimisega. Mõõdunud aastal sai Iisali riik Pudu, osa Siilova tiigist oma valdusse ja asuti ka seda välja kaevama. Taaveti linnast läheb iga nädal keskmiselt üks koorem pinnast sõelumisse, kus tuuakse Tolmust ja Kruusast välja kõik väärtuslik. Leitud on suures koguses münte, klaasi, keraamikat, kaaluvihte ning muud vana ja väärtuslikku. Loomulikult on erakordse väärtusega ka aasta tuhandete tagused tänava sillutised ja müürid, mida aegalt välja kaevatakse. Enamus sellest piirkonnast välja kaevatud esemetest toob päeva algele 2 kuni kolme tuhande aasta vanuse rahva ajaloo. See omakorda kinnitab ikka jälle piibli autentsust ja detailset täpsust kõigi faktide kirjeldamisel. Seoses 22. veebruaril Iisraelis kodanike vastu toime pandud terrorirünnakuga Jerusalemma lähedal otsustas Iisraeli valitsus anda rohelise tule juudi asunduste uus arendusele juudias ja samaarias. Eitusload sai 3000 uut kodu, teatas rahandusminister Pesalel Smotrič. Uus ehitustest 2350 saab Maale Adumiim, üle 40 000 elanikuga linn mis asub Jerusalemast vähem kui 10 km idapool. 300 uut hoonet saab kedaar, väike asula, mis asub miimist mõni kilometr lõuna pool. 695 uut elamut ehitatakse Efratasse, mis samuti asub Jerusalema lähedal 20 km lõuna pool. Pärast valitsuse poolset põhimõttelist otsust asub vastav ametkond konkreetseid plaane tegema ja seejärel kerkivad ka uued majad. Uus asunduste rajamine Juudas ja Samaarias on tundlikuks teemaks Iisralis, kuna seda taunivad nii vaenlased kui ka sõbrad. Selle otsuse on juba hukka mõistnud mitmed Araabia riigid. Hukka mõistvad suhtumist on väljandanud ka nii ÜRO kui ka Euroopa Liit. Kahjuks on selle otsuse suhtes avaldanud negatiivset arvamust ka Ameerika ühend riigid. USA välisminister Blinken ütles, et ta on selle otsu üle väga pettunud. Ta ütles, et praegune Valgemaja administratsioon seisab vastu Iisraeli taoliste asunduste rajamisele, mis nende hinnangul ei tugevda, vaid nõrgendab Iisraeli turvalisust. Samuti ütles ta, et see ei ole kooskõlas õigusega. Endine USA välisminister Mike Pompeo ütles, et Juuda ja Samaaria on osaks juutidele kuuluvast põlisest kodumaast, kus neil on õigus elada. Ta väljendas pettumust, et praegune administratsioon on hakkanud muutma eelmise valitsuse otsust toetada Iisali õigust oma põlisele kodumaale. Samuti ütles Pompeo, et asundused ei ole takistuseks rahulepete sõlmimisel, rahu saavutamist takistab Palestiina militantlik terrorism, ütles ta. Iisraeli valitsusliikmed olid ehituslubade andmisel üksmeelsed. Nad ütlesid, et lisaks õigusel oma maale ehitada on seega sobivaks vastuseks toimepandud terroriaktile. Möödunud nädalal esitles Iisraeli peaminister Netanjahu oma plaani kaasa lõunapoolse ala ülevõtmiseks. Peaminister andis sellele plaanile nimeks Viimane Bastion. Ta lisas, et Iisral on vaid mõne nädala kaugusel lõplikust võidust. Seda alates hetkest, mille Iisral teeb algust viimase operatsiooniga. Kaasa viimase regiooni ülevõtmisega tõstatub otsekohe küsimus, mis saab siviilisikutest seal. Seda eriti arvestades nende suure hulgaga, kes lisaks rahva linna elanikele evakueeriti sinna kaasa põhjapoolsematest piirkondadest. Kokku võib linnas ja selle ümbruses hetkel olla umbes 1,4 kuni 15 miljonit elaniku. Iisraeli kaitsejõud esitasid samas valitsuse sõjakabinetile siviilisikute lahingutsooniste evakueerimise plaani. Rahvusvaheline üldsus on ärevil kaasa sõja jätkumise pärast ja Iisraelil on tulnud igalt poolt soovitusi kaasa lõuna osa mitte rünnata. Netan jahu on, jahuan, et tagasi lükkanud väitega, et kui teroristid seal võimule jätta, on kogu operatsioon olnud mõtetu. Ta ütles, et need, kes soovitavad rahvaad mitte rünnata, soovitavad sisuliselt hamasile halistuda. Küsimus on kerkinud ka seoses läbirääkimistega pantvangide vabastamiseks. Kui saavutatakse Hamassiga vangide vahetuse kokkulepe, siis tuleb Israel lahingutegevus mingiks ajaks peatada Kui kaua vaherahu kesta võib, sõltub kokkulepetest. Hamas soovis varasemalt kokkulepida kõigi pantvangide loovutamist selliselt, et Iisrael lahkus kaasast, loovutaks tuhandeid kurjategijaid Iisraeli vanglatest ja maksaks koos rahvusvahelise üldsõjaga kinni kaasa ülesehituse. Netanjahu sellega ei nõustunud. Netanjahu teatas, et potentsiaalne vaherahu ei takista Iisraeli operatsiooni Kui jõuame kokkuleppele, lükkub ülevõtmine pisut edasi, kuid see tuleb kindlasti ütlesta. Lisaks plaanide rahva evakueerimisest ja kaasa lõplikust ülevõtmisest rääkis need jahuga ka sõja järgse kaasa plaanidest. Oluliseks osaks selles plaanis on Iisraeli kaitseväe jätmine kaasasse püsivalt korda pidama. Samuti plaanib Iisal oma kaitseväe taas viia Juudasse ja Samaariasse araablaste asulatesse, kuna nende puudumine on võimaldanud terrorismil seal peatesta. Teiseks sõja plaani osaks on kaasa administreerimise üleandmine. Netanjahu plaanis on see anda üle kohalikele, klanni juhtidele ja liidritele, keda rahvas kuulab. Iisal välistab kaasa loovutamise Palestiina omavalitsusele. Seda korra juba tehti 2005. aastal. Tulemuseks oli võimu üleminek terroristliku Hamassile. USA sooviks Palestiina oma valitsuse reorganiseerida, lootuses, et see loobub terrorismi toetamisest. Iisraeli üldsusel ja valitsusel ei ole selles usku. Need on vaid esialgsed rahvale avaldatud plaanid, kui edukaks need osutuvad näitab aeg. Samuti võib juhtuda, et neid tuleb veel vastavalt sündmust arengule muuta. Esialg on valitsuselt vaid kindel sõnum, et Hamas tuleb võimult kukkutada ja kaasast välja juurida. Iisraeli minutid Te saadet saadeti Iisraeli minutid. Mina on saatejuht Peeter Võsu.